qoft cilat janë shkaqet kryesore për farefis ë për formimin e durimit në përgjithësi në lidhje me njerëzit e familjes me të cilat e ke më të thjesht të nevojkosh në veçantë durimi e sabr ë e sabr ka thënë pejgamberi sasullam was sabru Dheja Dheja është një hadith i gjatë Për kamenjë sëse në përmend disa gjera të Disa elemente Që të rekojnë karakterin e njëriju Dhe një për këtura elementeve thot Dheja Dheja Durimi është Drit dhe energi Durimi është drit dhe energi Që do të totë nëse njëriju është një durushëm Do të fitoj dhe gjera do të ndriçohet dhe do të ketë fuqi për të punuar. E nëse njëri nuk ka durim, nuk ndriçohet dhe nuk ka fuqi, nuk ka gjallëri për të punuar. Pasi më thon durimi është një lloj karikimi për dinamon e besimit. Nëse ke durim çfarë ndodh me Me besimin, karikohet, mirë, gjë që ty tje fëshi për të etës, për klëviz, po edhe të ndryshonë. Bëj pjuti unë ty, kemi dy njerës. Njerës është i pa durushëm, dhe tjetër është shumë i durushëm. Kush jashtë qëlonë më shumë një jetë në vendimet, dhe primet, fjalet, veprat e ti? Kush e qëlonë? Kush është më shumë më predispozuar për të gabuar dhe për bogabime dhe probleme? A e që s'ka durim. Pa marru tjetëri felina e ka për gjithin majtë gjuhës. Ndërko që atë që kuj për thota ndoshta se ka për qëllin fara o të thonë të shka tjetër. A e që e mërë me më vendimin me njëherë, a e që me njëherë në grihet dhe vepromë. A e që më shumë i predisposuar, për të gabuar, për të mësequlluar, dhe për të pas probleme një. Nështë a i cili është i matur, durën, edh jo nuk e zgjidh problemin mënjeher me e merr me qetësi se një për probleme më të mëdha në mos zgjidhje në probleme veç është zgjidhja aty më një njëherë çan di këkon ke njeriu që ti jet i durushëm çfarë bën ata që jet i durushëm 1 të besoj ke shumë e rëndësishme të besoj se durimi është pri orientimeve të besimit Të jeshi durushëm është prej formeve të adurimit, të jeshi durushëm knajqët zotëjt, të jeshi durushëm është prej moraleve për të cilat kanë zhitur islami, së që kanë zhitur më u falin me boagjurim, me shkun hajqë, kanë zhit islami me qeni durushëm. Në sërën e lasër, përmenet durime apo jo, për qeni shpëtuar zotët ka thonë do të me qeni durushëm. wa la wa ma yulqaha illa alladhina sabaru nuk mund ta arrim thot zoti kët virtyt kaq të lart të besimit vetëm se ata që janë të durueshëm për të arsyje tanë besimi është dy gjysmë gjysma e besimit është durim dhe gjysma është falënderim së si shtave jamë mësuar në hadithin e besimtarit për të çudit pa me besimtarin Në çdo gjë që ti ndodh, ja ti një është në të mirën në e ti. Nëse i ndodhen në kia, ai duron. E nëse i ndodhen në të mira, falënderon. E për të dyja raste ta shpërblet. Dhe kjo nuk ndodh vetëm se në besimtarin. Atëherë besosh se kështu kënaqet Zoti, besosh se kjo është në formën e adhurimit, të besosh se për këtë moral të lartë dhe për këtë virtyt ka nxitur Islami. Të besosh se shpërblimi ditën e gjykimit për këto shpërnditjeve. Në shkaktave që ti të bën durushën është thënia e Zotit xhallallahu Gjell inna yuvaffa as-sabiruna ajrunu bighayri hisab të duruhesh me të mbotën tjetër do të shpërblehen pa llogari pa hesap. Për të besosh se kjo është fe, kjo është adhurim, kjo është përkushtim ndaj Zotit kur ti je i durueshëm. Dhe të besosh për shkak të çuditë ndimam, përcienti i durueshmë është që ti të, të besosh se pjekuria e njeriu duket në durimin e tij. Çdo njeri Gjdo njëri ka qefë që duket E pjekur Ka qefë që duket Gjdo njëri, kështë në maturë në njët Gjdo njëri, a do të që talë njëzet Në mdresën, a s'kush më kdo në A tërë një për shkaqeve Më të mësishme Që ty të dhorojnë Pjekurri, më prehtësi Dhe pozit Dhe vlerësim është me qeni të rush Nëse këtë dy njërës për para Njërë që mërë flakë shpejt dhe tjetri që i merr gjona me secili, te kti kush vlerësohet më shumë. Normalisht do nuk ka dyshim se te kti vlerësohet ai që është i qetë, i durueshëm. Ti thua ky ja vlen më shumë me të. Ne mos harrojmë se ka shumë shpërblim tek Allahu, xhenal-i xhelal-u injetiv. Kjo është më e rëndësishme. Ka shpërblim. Për këtë arsye, dietaret e Islamit kanë thënë E gjithë feja në ngrihet në bidurimin Durimit që farësht në dhe drete është përmbajtje A thamë ne karikim I dinamos së besimin Që është durimin Me i fjalë Të përmbahesh Pra e ti i kjetë gjitha shkacet dhe ashtujet I kjetë gjitha shkacet dhe ashtujet Për të shpërthyër Qërbon I kjetë gjitha Kam betë vetëm Të nuk e bënë në Atër, të punë. A të këto energji të zhvilluar, të të qarbon, nuk këmbasin, thotë a njështë a një, nuk këmbet energjia, thotë, transformohet. A të të qarbon, këto energji, cilë ishte gati të shpërten dhe të jemë bënë, kë nuk këmbet. Ta përkëthen zoti në urëci, ta përkëthen zoti në maturin, ta përkëthen zoti në sukses njërë ta përkthen zoti je më, më më më aktiv je më i gjallë për punën sepse këtë energji e cila do të ikte me sharge në ofendime apo në forma të tjera të harximit të kësaj energjie ti rujtë dhe i përdore në vendin e duhur në kohën e duhur në momentin e duhur për dobi të të ndën që kthehet në të mirë për botën tjetër apo që kthehet në të mirë edhe në këtë botë Njerëzit e vuajtur dhe durueshëm kanë qenë gjithmonë më të suksesshëm. Dhe njerëzit që nuk kanë pas pse të durojn, kanë qenë më pak suksesshëm në jetë, pavarësisht se ato alternativat i kanë pas më shumë se të tjerë për qenë të suksesshëm. Besoyse këta në shkaqet mjaftueshme që e nxisin besimtarin dhe besimtarën për qenë i durueshëm. Thamë që disa prodietarët e Islamit kanë thënë se gjithë feja është durim për mbajtje dhe pastaj shpërthimi energjis aty ku duhet kanë thëm njëri është i durushëm dhe sektorët e durimit janë tre ma e mënëthe sektorët ku duhet durën thot sektorët e durimit janë tre një, në urdër e sa si Zoti ka thon do të më mora prej Zotit ka thon duhet më u fal Zoti ka thon Zoti ka thon duhet më ushtjell mirë, duhet më çeni edukuar. Gjithë ato çu në urdhëresa. Këto urdhëresa nuk mund të arrijen pa nukfate energji dhe dritë. Kush ta siguron këtë energji dhe dritë? Durimi. Unë m'falënderoj ti që çohësh mjesht tani që është ftohtë për shemb, që është dimër. Çohësh mjesht, ëh dhe merr abdes, ftohtë u i ftohtë, prish gjumin nëse ti nuk ke durim, mund ta bësh këtë punë? Së bën dot. Ç'të bëri ty që ç'thohesh, prishësh gjumin, të ftohesh, morsh, abdes, mëjtë ftoh, që të mosh abdes shumë ftohtë, ç'të bëri? Është pikërisht ai durimi i cili është përkthyer në shëndetin tënd, të të jëj energji, gjë që ty të bën ta hedhësh i organin, gjë që ty të bën të zgjohesh kur bie azila, apo ka edhe njerëz që lë të zgjohen pa azile pse ja ne shpërqez në përcaktimin e ndjesive të tyre saqë energjia shpërthen në atë moment kur duhet të ucoj për namaz. Në atë moment kur duhet të më shkoj në xhamin me falsabahun me xemat e çdo më radh. Thotë sektori i dytë është durimi për ndalesat. Ç'do thotë durimi për ndalesat? Dhe Zotë ka thonë, mëse bëjkët, mëse bëjkët, mëse bëjkët Dhe nefësi Natyra njërë të të të bëje Shëjtanë të të bëje Shohu klasës të të të bëje Shohu punës të të të bëje Tani që përbalosh Këto forca negative Që drejtohen nga ti Por që ka neboj? Ka neboj për energjit dhe drit A dhe këtë energjit dhe drit, kushta e për durimi Momentin që nefësi Shëjtanë, shohu shoqëria thotë që bojë që së bën gjithë psi e kthen mbrapsh këtë energji negative me energjinë e durimit dha thopret se zoti ka thonë ka shpërblim botën tjetër xhennet duri për xhennet lumturinë në këtë botë lumturinë në botën tjetër gjitha këto a e bën mesnjtarin që të frenohet pyesh durimin e treta sektori i tretë i durimit është sektori i durimit në gjonat që nodhin për i Zotit dhdiq, usmur, nodhi kjo, nodhi atjo besintari nuk ankohet të kryesat a i ka një deri me të cilën troket a i është të habur gjithmon nuk ka nevojme troket është dera i Zotit nëse ka përto ankohet të i Zotit Nëse ka përkët thonë të qëka e a ja thotë Allah uqenë në gjelarën Nëse dhe të komunikojë me të Me dike Komunikon me Zotin e ti Dhe është një duru shumë Jo vetëm kaq Pa dhe falenderon Pasëta është një fazë tjetër Që është Edhe i knaqërë ma dje Ma të që nëndë Pa, pa këta është fazë Që nuk arin djetë njerëzit Thothë Shejkhul Islam Këtë thothë se ka kërku Zotin për njerëzë po a i që arrim dhe të posa shëngrado të të lartë të të besimit. Panjezit janë tre në fatketsit, të duruashmit, të duruashmit me falëndërim, dhe të duruashmit me knashje, dhe i ke durimi me falëndërim janë të arriqme, dhe ka kërpu zotë i përinesh me që jenë të duruashmë dhe falëndërues. Nështë të knashurë, të gëzohësh, a kjo është të vështirë. Mirë po historie e islamet ka të reguar se ka njërës që për i ka mëdhë, është knajqë, është gëzuar, për zotin e madhë, po të lezësh një historinë e serevëve, parëve tanë të njërë, shkëm baba, fëmija duke dhonë shpirtë, lukarit e një fjallësa, sa, sa eronë doshtë për një babë, prezentojë momentet e hekës së fëmijës ti dhimja i këputë shpirtin, por edhe fëmija në atë gjendi, përshu që e kupton, se e ka morë rrugë në botës tjetër, kërë e shethë babën aty përshem, ose nonë në përshem, edhe i këputët. Qaj thotë, orbiri thotë, baba, birit rrëti, thotë, orbiri thotë, thotë, kam dhimë shurit madhe thotë, se përse nërë me shëzoti, kështë të madhë, përshum, Zoti, ka kryo njërë, si të ke dhimë shurit dhe m Për po një gjithë të të më ngushëllon Shpresoj gjoj, Shpresoj Që të gjej shpërblimin Për këtë që për mëndog Të ka Allahu të të një gjukimi të nuk mund një. Këtë nuk më da thonë që të njëj Njëzë në këto moment qajnë Njëzë në këto momente Ankohen Njëzë në këto momente e tjere e tjere Nësa e tojtë për e tojtë dhe bjëjtë vëtë Shpresoj shpërblimin për këtë që për mëndog ta djit tek Zoti im. Dhe kur kanë ardhur njerëz për ta ngushëlluar, ta thon mos më ngushëlloni, mos më ngushëlloni, po më përqësoni. Sepse u shpër u shpëtoi tek Zoti im në botën tjetër një mirësi shumë të madhe. Ëndërrmalesh që nuk ka asnjë gradë që mund të arrin gjithë njerëzit. Mund të arrijë njëu këtë pas 1 viti. Pas 2 vjetësh Ma si në fhtovë gjona dhe qetsu, thot a, se mpreti shala botë një shpërblim. Amo, se vabi i vërtet, dhe shpërblim i vërtet është që këtë të kesh, momentin kër ndodhë goditja e par, momentin kërndodhë prasja e par me sprovën, se mas gjashmushën gjithë dërushën, mas gjashmushën busjeshen gjithë, e mas i vidi, unë është kush e pretë me sukses. Në momentin e par të sprovës,